Meditație la Deuteronom, capitolul 7, versetul 22 Și Domnul Dumnezeul tău va izgoni încetul cu încetul aceste neamuri dinaintea ta. Nu trebuie să așteptăm ca să câștigăm biruințe pentru Domnul Isus numai cu o singură lovitură. Principiile și deprinderile mor cu greu. În unele locuri se cere o muncă de ani și ani de zile, pentru a stârpi chiar și numai una din multele patimi care pângăresc pe locuitori. Noi trebuie să ne continuăm lupta cu toată puterea noastră, chiar dacă nu vedem o biruință mare. Treaba noastră în mijlocul lumii în care trăim este de a o cuceri pentru Domnul Isus și pentru Cuvântul Său. Nu trebuie să încheiem compromisuri, ci trebuie să stârpim răul și păcatul. Nu trebuie să căutăm favorul și simpatii, și trebuie să ducem necontenit lupta împotriva răului. Necredința, falsa credință, necurăția, apăsarea, starea lumească, rătăcirea, toate acestea și încă multe alte trebuie stârpite din sufletele oamenilor. Numai Domnul Dumnezeul nostru o poate face, dar El lucrează prin Duhul și robii săi credincioși. Domnul Dumnezeul tău Va izgoni aceste neamuri dinaintea ta și aceasta el o va face încetul cu încetul tocmai pentru ca noi să învățăm a stărui pentru a crește în credință și pentru a vedea cu seriozitate. Înaintarea trebuie să se facă în fiecare zi câte puțin. Să ne ocupăm cu lucrurile mici, căci lucrurile mici vor face în cele din urmă un tot mare. Templul vieții noastre duhovnicești se zidește din cărămizi mici pe care trebuie să le așezăm cu grijă în fiecare zi. În măsura în care, căut, în care înaintăm în Hristos, într-o viață de sfințenie și de ascultare de cuvântul Lui, suntem tot mai izbăviți de toți vrăjmașii din lăuntul nostru. Neamurile străine din noi sunt izgonite numai de Domnul, numai de prezența și domnia Lui în inima noastră unde stăpânește el, niciun vreoșmaș nu se mai poate ridica. Toată grija noastră este de a-l avea pe Domnul în noi, căci atunci, cu siguranță, tot vreoșmașii vor fi izgonit. Amin!